Erasorik ez, erantzunik gabe! Zeraitik zira. Gertatu dena salatzeko, eta pertsonari sostengo bat ekartzela, eta salatzela bortitza baita. Gini e, zeben manifestatzeko, zenta naforean egunean erasor seksita bat izan da, eta horrean salatzeko. Uh, Zintxo portagarria baita ono erasoak badirela, neska eta emazten kontra, bola, gure garaian zira gauzak bate aldatu. Eta hori zida soportatu. Be din gira zenta nafagoaren egunean e, gertatzu da erasobat. Eta penxatzen dugu importanta dela horren ez ezberriz gertatzeko. Ez baita usten alpa šatzeratu gauza bat fean gertatu dena. Zunezka bezala. Nola biziozu gaur egun, uh, ara, beste egiteko manera, razurik izana, izan duzu, elkar launtza badan esken ahtean? Horain ahtenik azut sekulan uh, deus bizi olakorik, megiada bai betidanik ere ezituak izan gira, behetzera bak, sekulan bakarrik ateratzen uh, edo pixitera joa etan bakarrik. Uh. Garaian belduja bagineen eta uh, guai nea uh, alabainako eta bere uh, atinikoen zat, ba, belduja badut, kit badirela bortxaketak eta eraso sexualak eta beldu gaji da. Belduja jaren nuke ez ala ere, baina gehiago da bakajik mugitzean. Hori da, ma espirantza, pixkat, euh, duzakit, usagtean euh, bakajik edo lakoak. Hini belduja enetako ez hasteko, baina bat niz, euh, baina bat ez ikusten dut, baina nire aukendako, duzen zaut, euh, beldur gajia dela, holako <laughs> gauza <laughs> batean ikustia, bai gohin idutzen zauku hemen gure sukoan gainera unxaba bestua girela eta zinaz ikusten da, da unai gertatzen aldela. Bo, mutil bezala egoera dezberdinan uh, girea garen edo neskeikiko kusha izan dituzu, ara zer oso batzuk edo beste neskeikiko, ze jarrera hartu bat da mutil bat girelari kolakoak ikustean. Uf, ba, biziki zaila da galera hori erantzutea e, momentu batez uh... Ikusi barbeita, emaztea, jan, uh, era, bakarik, bere behar behar behar, emaztea, untsa inguratu adean, aski azkarra adean berak erantzun desan bakarrik, ez da bere defents hartu behar beri podere guzia edo indar guziak enduz. Berzailo galdeginian laguntzen nahi duen nire ustez, eta ordoan laguntza nahi balimadu joan ez, baina jistu uh, hori galdegitea, eta ez bere leko hartzea ez. Galditzea, ez dakitz, Gertatu zaigu, ba, segura aski. Mozko, uh, ff, ez dakit, ez dakit da berdin, edo hitzak, hitzak ere bortzitzak dira, ez zira baizidik, erasuo fisikoak baizik hitzak ere gaitztuak dira batzutan ez. E, Zait gertatu, behin anpeztatzen dut, uh, bak dira lagundu, fe joan ikustera neska erasotoa bari bada edo uh, uh, ateratu horretik, batzutan komplikatu da.